Музика, танц, поезия без роли, без сценарии, само чиста спонтанност, но и възможност сега не на сцената в студиото на преди всички да видим артистите такива, каквито са, и да усетим реалността като изкуство. На 2 и на 3 септември Центъра за съвременно изкуство Топло Топлоцентрала отваря врати за премиерата на сурова изповедна поезия, представление на Галина Борисова със специалното участие на група Каке. Добър ден сега. В студиото на Галина Борисова, първо. Тя е двигателят зад идеята. Здравейте! Здравейте, много ми е приятно. Галина е и човека, който отговаря за драматургията и хореографията на този спектакъл. Добър ден, казвам и на Елена Димитрова. Здравейте! Здравейте! На Мариан Табаков. Здравейте, от мен. Невена Калудова. Здравейте! И на Мартин Пенев. Привет! Първо, страхотно е, че всички сте тук. Почти с малки изключения, нали така? Андрю Андърсен, да. Липс в студиото днес. Добре. А вие избирате да говорите за вашия спектакъл като за хибридно представление. Какво означава това? Още повече, че ние днес много чуваме отсякъде да се говори за хибридни заплахи. Изобщо думичката хибридно и хибрид придобива как да кажа, изключителна публичност. Съчетание, поезия, музика и танц, как се роди тази хибридна форма, Галина? А, а, а, а, а, трябва да о, определено да подчертая, че не само аз съм отговорна за цялата идея и реализация, но представлението наистина, така наречено хибридно представление-концерт, има голяма роля, всъщност и участниците. А, може би не трябва да го наричаме колективна работа, защото не, а, а, така, а, не сме започнали а, цялата идея заедно, но след две-три ня... години, а, в които наблюдавах а, как е, които са една група. А, които те, може би, трябва да се определят какъв пънк са, с страхотно чувство за хумор и много, ам, много запомнящи се текстове. И това е първото ми представление, в което участват и артисти, които свирят на живо. Отдавна всъщност а, а, си се стремят да не доминират различните компоненти на сценичните представления и за това а, се опитваме наистина да не доминиратим нито едно от тях. Как става това, може би да ни хвърлите малко в а, зад колисието? Защото обикновено едно представление а, върви по логиката на властовата доминация. А, режисьора казва, а, авторът настоява. А, в случая, доколкото разбирам така, без да съм гледала, става дума за някакъв друг вид симбиоза а, и за бягство от всякакви определения, така ли? Така е, процеса е игра. Така мога да го определя много кратко и също време бих искал да подчертая, че игра за мен е дълбок термин. Тоест, там, там го има вълшебството, там го има несъзнаваното, там са сенките такъв вид игра. Но осъзната осъзната детска игра от възрастни хора. И този игрови момент се получава всеки път различен? А, или следвате, следвате структура, следвате сценарии? По-скоро има структура, но тя е достатъчно за достатъчно свободно пространство, за да можем да излизаме от нея, за да може да се случват така, живи неща и, и да може да се изненадваме колко всъщност може да се открие в тази структура. Видях, че всъщност е една от основните теми, които изследва на практика вашето представление е темата за недоволството към всичко, което ни заобикаля. Нали? Много хора в България си казват, ми системата ни е виновна, а, и структурите извън нас, властовите структури извън нас са виновни. Ние знаем, че това недоволство расте. Как се намира поетичен израз на това, Галина, може би? Да, ние говорим за недоволство, обаче сме много позитивни. Всъщност, когато човек е позитивно настроен, той разрешава проблеми, и говори за тях, не се притеснява, не ги крия. Така че това е едно много позитивно представление което да, има свободата да взима решения спонтанни и на сцената, но има и много ясна структура и посока още от началото. На мен ми беше интересно да се занимавам с реализма, защото той е реален, с брутализма, защото той е брутален и с натуралното, натурализма, с така без да се правят някакви естетизирани форми Тоест, без, без търсене на някакви мащабни метафори или на директни послания като в политически лозунг, така ли? Ние имаме такива директни изречения, но самите те са отворени не като послание и дидактика, а като ако искате го приемате, ако искате го не го ползвате. Добре, виждам още нещо, което ми прави много силно впечатление. Един цитат ще използвам от вас, че във времена, в които всички съвременни дискусии се съотнасят с политиката и идентичността, с феномена на пост-истината и възхода на популизма, вашият екип избира да се дистанцира от тези натрапчиви, както ги наричате, тенденции и решавате да се занимавате с собствените си центробежни сили и външните им отпечатъци. Вярвате ли, че това обръщане навътре може да има смисъл в свят, в който ние виждаме толкова агресивно външно насилие, което няма как просто да го избегнем И тук вече искам всеки от вас да ми отговори. Толко не вярвахме, нямаше може би да се заемем с а, такава тема. А, тя темата е отворена, както и предишните ми няколко проекта хипотетично в народен театър, където също има една лаконичност. А, тука... Някои барабани върху микрофон, което аз чувам, чуват и нашите слушатели. А... Извинявам, запрекани барабани. Барабани сте <сък> И кръка му отдолу ритмизира атмосферата. <сък> Добре, просто обяснявам, какво е да не би да се чудят хората. Иначе няма лошо. Нали всеки трябва да намира собственото си изразно средство? Да. А, и, и, и тъй като, може би, много теми са, а, имат възможност да бъдат представени а, и подавани на зрителя, въпреки това сме си сложили една бариера да бъдем ужасно пестеливи, да правим много малко. Аз отдавна много харесвам минималистичното, това да говорим по-малко, но когато казваме нещо да е точно, ясно навременно. Така, че въпреки, че смятам, че това е добра тенденция на пестеливото, защото хората и много колеги искат просто да покажат максимума си на сцената да се раздедат, докато ние не се занимаваме с такива излишни нарцистични настроения. Центробежно центробежно вътре в себе си, взиране вътре в себе си, когато има толкова много а, външна агресия. Това лесно постижимо ли е чисто актьорски? Елена? Ами, за мен е много важно а, наистина в а, във време, в което всъщност има много сериозни катаклизми и като артист човек се пита всъщност какво мога аз да, да кажа на фона на, на, на цялата тази катастрофа. На всички тези катастрофи тя не е една. И всъщност си давам сметка колко е добре човек да може да канализира някъде всички тези неща, които се натрупват и с които не е съгласен и да може да го изрази, да може да да, да излезе на, на, на чисто и да по някакъв начин да изрази а, този, този, протест, този протест, който се натрупва в нас и ние не, по никакъв начин не може да участваме в така на, на световно ниво. Кои да са променим. тези катастрофи? Казвате множествено число, използвате множествено число в лично за вас? На първо място войните. Естествено всичко, което се случва и с планетата, всичко, което се случва около нас, агресията е на толкова високо ниво, че аз я усещам от самото начало на деня до края на деня. Ние така минаваме в едни общувания през агресия, за съжаление. Мартиян? Значи... А лично аз смятам, че има два вида коментар, които може да се направят върху това, което ни е заобикаля. Един е директен, което борова с конкретни примери, а другият е така субективен с емоционалното ни огледало, нали? което може би е по-скоро нещо, което аз а, усещам, че правим в, в а, това представление. Хм. Това наистина много неща се случват около нас. И динамиката е голяма. В смисъл отиваш на море и се чудиш като се къпеш водата. Какво има в нея, нали? откъде да тези неща всъщност стават. А, катаклизми около нас така е. И ние имаме нужда да коментираме, както каза Елена, по някакъв свой си начин. И в този спектакъл има свободата да го направим това по един не, не толкова обективен и конкретен начин, поне аз така го възприемам, но просто да излееме а, Uh, това отражение, mm -hmm. което, което сме на събрали. Невена Калудова. Какво да ви кажа? Да, ние се сблъскваме. Исках да се хвана за тези центробежни сили. Човека. Тези вътрешни центробежни сили те са. Те са Uh, вследствие на тази голяма центробежна сила, от която всички сме, сме част. Но, но наистина за мен най-важното, uh, изследвайки собственото си недоволство към обкръжаващата действителност, към нас самите част от тази действителност. Най-важното за мен е а, това, което каза Галя, че оставяме позитивни, а това се дължи на доверието между нас в екипа. За мен, а, може би за първ път участвам в такъв формат неясен и даже си спомням, и, и много пъти в репетициите и в срещите абсолютно се загубвах, обърквах, но пълното доверие а, някак си прави нещата а, да, да се случват и да вярваме, че и това нещо ще се случи и пред публика и ще се, ще се случва и заедно с хората в залата. И баребаниста Мартин Пенев. По този въпрос бих извел две задачи. Едната е обичането и обгрижването на света, а другата е обичането и обгрижването на себе си. Като в нашия случай светът е крайен. Тоест, този, който го дърпа към свършека, ще си го додърпа до свършека. Но във вътрешен план, като микрокосмос, огледал на макрокосмоса, дърпащия няма, няма това влияние. Тоест би, би могъл да присъства, но, но там ам, динамиката е много по-различна. И обгрижването на себе си ам, е, е това, което, ам, вяжа, което съставлява някаква есенция на, на въпроса «Що е то живот?» като философска категория. И е, в, в, в този смисъл аз съм приял, че кораба потъва но за мен е важно а, всеки ден да се стремя да казвам извинявай, да казвам добър ден, а, да питам как си, имаш ли не от нещо. А, като този въпрос а, може да се а, праща към хора, но и към твари. А, а, това е много хубаво и към твари. В смисъл... А дали прозира нещо като разбиране за това, че човека не е венеца на творението в философията, върху която стъпвате. Освен този минимализъм, за който говореше Глина Борисова, а, добавено изречението за тварите, грижата за себе си, обаче имайки предвид и тварите, всички останали живи същества на планетата, а, Прозира ли нашето като будизъм в цялата тази история? Може би не съвсем. Тук слушателите да да да бъдем, може би, по-конкретни. Това вглеждане и тази грижа за останалите, тя е много важна, но, но всъщност това, че а, ние сме абсолютно уверени също така, че сме победители. Победители на доброто, победители на разума, победители на поетичното победители на, на, на всичките тези неща, които ние не може да ги отречем, че те не са а, а, изначални у всеки човек и твара. А, но просто някои са се объркали според мен и са заели позицията на супериорите как се казва? Превъзходство, превъзходство а, и мислят, че превъзхождат много всички останали и а, това объркване което ние изнамерихме една много малка книжка, невена ни я донесе в последния момент и се опитваме да включваме оттам текст за глупостта, за глупавия човек а, как всъщност ние пренебрегваме глупавите, защото си мислим, но всъщност те са най-опасните. А може би Навена може да каже повече за това. Така да, да не звучим високомерно, поне да споделим какво е определението спрямо тази книга за глупав mm -hmm. човек. Човек, който чрез действията си не извлича ни нито полза за себе си, нито полза за другите. А вреда за себе си и вреда, и вреда за другите. И вреда за себе си и вреда за другите. Това е определението за глупо Да, добра, добро определение е да прочетем през него примерно структурирането на властовите отношения в едно общество. Също, защото ако, а, ако всеки се опитва да навреди на другите, това е много свързано с а, а, някакъв стереотип за веч, вечния хитряга, който иска да мине на другите. Много често сериозни неща в обществото ни са жертва на, на такъв тип е, хитрящина. Да, но в случая, дали е, разковничето е, че този човек, дори за себе си, не успява да извлече полза mm -hmm. и така. Да, тъжна история, но сега ми се иска а, за секунди да отделим а, време и внимание за това как музиката си взаимодейства с движението и текста на сцената а, и групата как е, а, като чуем. А, това, което открих като н... свообразен трейлер към представлението ви, което ще е премиерно всъщност на 2 септември. Yeah this this night sit go the god cuz he does Sit, go. Sit, go. Is it a guy that's going to sleep, that's Баба Вангелис. Кого разпознаваме тук? ако а, Можех сега да попитам слушателите какво, какво чуват, какво усещат в а, този а, звук от спектакъла, сурова изповедна поезия, чиято примера ще бъде на 2-и на 3-и септември в Тупло Централа, ми е интересно дали за зад Баба Вангелис разпознават въпросната жена, но какво е тя за всеки един от вас и как се появи Баба Вангелис в вашето творчество? Баба Вангелис е творение на Андрю Андерсън, който сири на бас в групата Никакия. Е". Това е песен, която е оформена преди да започнем работа с Галина Борисова и с целият екип на Rock and Fashion Poetry. Там става дума за възприятието на Андрю, който е от Великобритания. Той идва от едно малко градче село до града Шеф, Шеффилд в Великобритания. Идва тук в България след като се ужема за съпругата си и в един момент спочва се сблъсква с нашата култура и едно от нещата, които намира е забава баба Ванга. Едно от нещата, които му прави впечатление. Но Упс, той в един момент прави някаква връзка лична с, с, с Евангелис, нали, гръцкия композитор и, и прави един микс странен между двете фигури и това е неговото отражение, си, което, което разбира нали, тук от нашата балканска култура и има така комедийна нотка в цялата работа Закачка с дискокултурата Закачка с дискокултурата, с ясновидството и, и така с композирането на величествени Произведения. А, произведения. <съща> Величествени произведения. <съща> да, да, те, те, те стават и трансгранични, тези а, произведения, ако съдим а, за Баба Ванга а, и нейната неугасваща слава а, и, и на изток, и на запад. Но хубаво има ироничен прочит, чуваме това. А, в началото на разговора Галина Борисов спомена това Даде да ми идея е всъщност да ви попитам как определяте музиката, която правите. Пънк, постпънк, какво е? Е вижте, това тия жанрове в днешно време лично ме много объркват, но това, което разбирам, че казват, за нас е постпънк. Аз а... мисля, че ние имаме и етномотиви, имаме пънк мотиви, имаме понякога метал мотиви, играме с езика, нали, Андрю като англичан пее на български, ние пеем на френски, на японски, като не говорим никой от тези, тези язици, разбира се, част от етикета на бандата, а, но може би като европейски пост бой етнопънк, се, бихме определили групата ми, и с, разбира се отворени за още добавки. А, професиона, професионалисти и теоретици музикални ни определят като арт-рок, което е доста тежка титла, и не мисля, че ще се справим да я носи. Галина. А, само да кажа, че момчетата от групата всъщност имат и много други професии, образования и възможности и качества. Какви, ако не е такива? Ами, занимават се с много различни неща, с електрожени, <сък> извайващи скулптурни произведения, боядисвени на стени, които после това става някаква визуална композиция. А наистина, в днешното време, а, как да кажа, това мутиране и хибридност, а, човек понякога е станал, някаква професия му е станала, нали, да си изкарва хляба от нея, а всъщност той има ужасно голям талант в някакви други неща. Аз винаги, когато също а, съм и на сцената като изпълнител, винаги в главата ми е, че някаква от среща е по-умен от мене. Той може да бъде по-добър хореограф и по-добър танцор. И това нещо, да неглижира себе си, е много достойно и се струва и така ушким на пръв поглед нестабилно, обаче много толерантно и за това винаги имаш съмнение към себе си. Тези съмнения, и тези протести не са само към външната среда в този е, спектакъл и концерт, е, представление, но и към нас самите. Добре, обаче не се ли тревожите от това, че стават все по-малко хората, които имат съмнение в себе си, а, а именно те могат да допринесат повече за общество? Тревожното е може би, че те не са активни, това активиране, което Елена говореше, колко около нас съществуват неща, с които не сме съгласни, но ние не можем да седим и да ги гледаме и да не участваме. Това е всъщност проблема и тук в нашите балкански среди сме научили някой друг да се грижи за нас. Но общо взето тук целият повече но... от екипа ние работи самостоятелно от години в независимата сцена. Което хич артисти. не е лесно в български условия, ние знаем това. Не е лесно, но на нас това ни е симпатично и затова устояваме, нали? не сме и еднодневки, защото тук седат едни а, хора с а, млади, с а, неразумни понякога... А, Търсения, обаче ние имаме доста голям опит зад гърба си. А, и продължавате годишни, да го правите. Да, и продължаваме да го правиме. Точно това е. А, ето, примерно, на трети, вторат, втория ден от премиерата. аз се надявам хората, които ще отидат на протест, който отново започва в София, да отидат на протест и евентуално, ако остане време, да дойдат за финала на нашето представление. Даже предпочитам да бъдат на протеста, отколкото на нашето представление. Ми, ако трябва по-късно, ще го започнем. Да, ние ако трябва, може да ги изчакаме. Това е интересно. Ще отидем да ги вземем от протеста и да ги... Mm. Това е интересно. А, значи, ето, а, а, минута внимание, секунда внимание към това. Артисти, които казват а, протестът е по-важен, отколкото нашето представление. Абсолютно. Защото нещо куца и имаме проблем. И, а, и, и как го дефинираме този проблем? Хора, които имат грижа за себе си, но не поставят себе си над другите и могат, могат да допуснат, че а, може и да не знаят достатъчно. За сметка на всички останали, които с лекота смятат, че знаят всичко, обаче а, много често доказват точно обратното. Добре, а, как да завършим този разговор? Още един детайл в сценографията. Вие използвате рециклирани материали. Да, Ламарина от Попово и тук трябва да благодарим на Елена а... Ало, Святкова. А, да. Не, да. не, не допългах, че използвате е използват Тенекия тени. на материя. Защо? Какво значение има за вас а, това? И за, и за представлението? Ами, първо защото е нещо, което го има. Тоест, не, ние не искаме да произвеждаме излишно. Това е заявено и в проекта. Uh, то ни е предоставено безплатно. Вместо да седи на склад и да ръждясва, ние го ползваме доста пестеливо. Uh, да издадем ли, че костюмите ни също са second hand? Uh, да. Uh, между другото, като тази седмица сме в топлоцентрала и репетираме, усещам как uh, нашето присъствие с uh, тези uh, медицински Облекла. Облекла. Допринася някакво спокойствие в сградата. Всички се разминават много тихо с нас и абсолютно някак си не могат да разберат, има ли някакъв проблем и бърза помощ чакали отвънка някакво. Да, да. В, в системата сме. Добре, о, няколко тайни а, издадохте от представлението. Спираме до тук, за да, за да остане. А, голямата въпросителна, ами да, всеки, който се интересува от това, докъде стига съвременното изкуство, е добре дошъл в Топлоцентрала, която стартира на 2-и на 3 септември с представлението сурова изповедна Поезия, представление, концерт на Галина Борисова със специалното участие на група каке Много ви благодаря, че бяхте в студиото на Хоризонт. Галина Борисова, Елена Димитрова, Мартиян Табаков, Навена Калудова и Мартин Пенев. Успех! Може да живее културата!